а Харгіло нам ти не потрібний, хіба почав би мене боронити. Але я не наполягаю, лише відведи мене туди, Сергій розсміявся. Якраз від них я тобі захист забезпечу, боронитиму наче лев. А ти натомість захищатимеш мене від своїх схиблених друзів, Згода? Якщо Валерій десь по дорозі нарвався на них, вони також пройдуть до хмарочоси. Несподівано Юлія щось згадала. Обличчя її ще більше зблідло. Вона з-під лоба подивилася на нього. — А де Гайдукевич? — запитала вона. — Що з ним? — Сидить в ущеленні, — відповів Сергій. Без сторонньої допомоги не вилізе. — Він живий? — вона запитала це коротко, і голос її здригнувся. — Гадаю, живий, — сказав Сергій, знизавши плечима. — Ти скинув його туди. — А що мені залишалося? — здивувався він. — Не треба було ножем вимахувати. Він мене захищав. Тепер і Юлія. Дивилась на нього вороже із непригізню. І ти навіть не подивився, що з ним? Ні, – сказав Сергій. Я також захищав друга, якого втягнув у цю халепу. Ну і себе, звичайно. Нічого з ним не станеться. Туди не раз падали. І всіх витягали. Тим більше Олег ваш, очевидно, вже відсидівся, поки ми билися там ходи. Він простягнув руку. Вона не подала своєї, озирнулася назад і рушила за ним. Двотисячний рік давно почав свій відлік. Помаленьку, кульгаючи, майже не у помоцьки, він просувався коридорами у напрямку тепер уже серця диявола. Юля йшла позаду, тримаючись за його руку боком майже задки ліхтарнає касці продовжував світити кидаючи відблиски часом і наперед коли вона оберталася до сергія увесь час дівчина дивилася назад стискаючи вільною рукою пістолет очікуючи нападу з тилу постійно гальмуючи їх просування мимоволі передачі йому Свою нервозність. Кремезний чоловік у плямистій курці поступово з'їжджав усе глибше в розчилину. Ліва нога Гайдукевича була неприродно зігнута, плямиста штанина роздерта, і з неї стирчав білий уламок кістки. Нищив все змокло від крові. Він змушений був. Відпустити одну руку, якою впирався в стіну розчилини, і від цього програв ще кілька сантиметрів. Поламана нога за щось зачепилася, з його грудей вирвався крик. Нарешті рука його дісталася розстібнутої кишені. Тримтячі пальці, міцно стискали жовту коробочку, намагаючись не впустити її до безодні. Здавалося, його широка фігура в цьому місці. Нарешті міцно застопорилася. Розкривши коробочку, він вишпортав з гнізда в куточку шприц-тюбик з написом «Промедол». Гніздо розраховувалося на два таких, але перший на той час вже використаний Лежав десь глибоко на дні, якщо воно взагалі існувало. Упираючись одним ліктем у виступ, він розкрутив шприц тюбик, вивільнивши голку і засадив її в стегно власної ноги просто через тканину, кілька разів стиснувши при цьому балончик. Несподівано лікоть його зірвався з виступу і тіло просунулося ще на кілька сантиметрів. Аптечка вислизнула з пальців і, стукаючись об стіни, полетіла вниз. Він так і не зміг уловити, де заглух о той останній стукіт маленької коробочки. Вона прокинулася о восьмій годині. Не було після чого відсипатися. Традиційного святкування Нового року не відбулося, хоч це і був такий визначний рік. Так уже сталося. Всі попередні Нові роки Інна Сергіївна Тализина зустрічала у власній квартирі з гостями або без них, але обов'язково з чоловіком. Це було найбільше сімейне свято. Про цей новий рік обидва їхні хлопчики почали говорити ще два місяці тому. Уявляли, як це буде. А за тиждень розпочалася підготовка разом з батьком у Комірчині обладнані під маленьку майстерню щось створили. Це мав бути сюрприз. А демонстрація Відбулася без Валерія, який мав скористатися нагодою зробити копійку. Це було вкрай потрібно, але в останні години вона все ж пошкодувала, що погодилась на це. Не все на світі міряється на гроші. Перед новим роком на годину забігли сестра з чоловіком, а потім вони залишилися у трьох. А за п'ять хвилин Андрійко-старший, якому Валерій доручив виконати таку важливу місію, приніс ящичок з пластмаси та фанери, який під'єднав штекером до телевізора, і за допомогою подовжувача увімкнув до нього шнур від гірлянди, що висіла на ялинці. Світіння вогників – Відразу стало слабким І вони вимкнули верхнє світло І ось Новий рік Двотисячний Кожен новий удар годинника Супроводжувався Яскравим спалахом Вогнів на ялинці Отож відсипатися Не було після чого Вмившись Інна пішла на кухню. Скоро мав з'явитися Валерій. Опів на дев'яту до кухні пригнали обоє хлопців. Ще не вдягнуті. На личках розчарування, виявляється, тата ще немає. Прийде, заспокоїла Інна, не переживайте. Ніде не подінеться ваш тато. Щиро кажучи, вона й сама була у цьому впевнена. Ледве всадовила обох за сніданок, хотіла чекати тата, мабуть, вже повернутися.